Érdekérvényesítés. Lakossági akaratok. Társadalmi nyomás. Közösségi akciók. Demokrácia most a civil rádióban az fm 98 -an. Bányai Géza vagyok, köszöntöm Önöket, ma két vendégem van, Kassai Melinda és Réti Katalin, mind a ketten a pillangó fejlesztésekről, mondjuk csak röviden, így egy szép hosszú rebe van, pillangó szabad folyású fejlesztések, komplex szérségi fejlesztésekkel foglalkozó, nem is folytatom, mert én nem tudom a nevet így követni, ám de titeket lecsónak ismernek azok, akikkel foglalkoztunk, és néhány évvel ezelőtt, amikor Kassai Melindával, ennek a programnak a vezetőjével beszélgettem itt a rádióban, akkor ennek a lecsónak a kezdetei már megvoltak, csereháton, ez valahol messze, borsodban merre, az északborsodban található az a térség. Nem ismert szerintem olyan nagyon, hogy hol van az a csere hát, mert nem tudom, az emberek valami egész más területre gondolnak. Milyen messze van ez? Budapesttől és Miskolztól? Hát Miskolztól egy olyan 60-70 kilométerre van Borsodjegyenek, ez az észak api része, igen, igen. És milyen messze van ez a terület, mivel, hogy itt egy ilyen Területi fejlesztésről van szó. Szóval milyen messze van ez a terület, mondjuk úgy fejlődtségben tőlünk. Lehet ezzel így. Hát Kezden. szerintem ez egy nem egy jó kérdés, mert jó ez, kérdés. Egy, igen, ez egy budapesti kérdés. Igen, egy budapesti kérdés. Uh, igen, igen, igen, tehát uh, milyen messze van a terület tőlünk, uh, minthogyha uh, bármilyen vidéki területnek a mércéje a főváros lenne. Tehát azt gondoljuk, hogy vidéket vidékkel érdemes uh, összehasonlítani, uh -huh. meg a saját uh, lehetőségeivel, azzal, hogy a saját lehetőségeiből mennyit tud kihasználni és megvalósítani. Borsod megye sok területe az ország, <coughs> bocsánat, leghátrányosabb területei közé tartozik, és vannak rossz helyzetben lévő, még rosszabb és kevésbé rossz helyzetben lévő települések, de, de általánosan jellemző, de nem csak Borsod megyére, hanem sok magyarországi vidéki területre az, hogy, hogy a helyi lehetőségek teljes mértékben kiaknázatlanok, hogy nagyon nagy a munkanélküliség, magas az elvándorlás, ugye tudjuk ez az utóbbi néhány évben beindult elvándorlási hullám az egész országból, az még inkább érinti a kis településeket is. Ezen kívül ezen kívül ö, ö, elég nagy a szegénység Borsod megyében, különösen tudjuk néhány hete-hónapja jelentek meg mindenféle ANTS-es statisztikák a Borsod megyei csecsemő Tehát ezek egy olyan komplex problémát ö, mutatnak, amelyek ö, amelyeknek a megoldásával mi foglalkozunk. És mit tudtok ezzel foglalkozni? Ugye amennyire ismerlek téged, már nagyon régen szinte a, a majd majdnem az ismeretségünk kezdete, tehát tíz évre visszamenőleg is. Mentél el ebbe az irányba, tehát oda leutaztál sokszor, ott próbálkoztál különböző dolgokkal, rengeteg, hogy mondjam, munkát fektettél bele. Mi a, mi a meglátásod? Most ennyi év után, ha lehet egy... Én tudom, hogy neked van múlt áld, ugye a hallgatók nem ismernek, de, de valaki olyan itt, aki nem ma kezdte el ezt a kérdést. E, de nincsen Igen. ez még azért egészen tíz év, de, de az biztos, hogy ennyire intenzíven 5-6 éve foglalkozunk mm. ezzel a témával, amit röviden összefoglalva komplex térségi fejlesztéseknek mondunk. Ez azt jelenti, hogy hátrányos helyzetű, nem csak hivatalosan, hanem nem hivatalosan is hátrányos helyzetű kis településeknek a, az összetett problémáira, mert ugye egy az sose úgy van, hogy vannak bizonyos dolgok, amik egymástól elszigetelten jelennek meg. Ezekre az összetett problémákra igyekszünk egy összetett választ adni, mert az a, az, az elképzelésünk, hogyha egy összetett és egy logikus, szára, fölfűzött egy irányba mutató cselekvés van, akkor az, az képes valóban változásokat elérni, és, és hosszantartó folyamatokat beindítani. Ennek az egész tevékenységnek az volt az előzménye, hogy személy szerint egy másfajta munka kapcsán, amit az ENSZ-nél volt alkalmam végezni. Kísérletet tettem arra, hogy megértsem, hogy mik az okai annak, hogy a különböző nemféle rövidebb vagy hosszabb életű programok miért nem járnak tartós eredménnyel, és ez volt az egyik konklúzia, amit le tudtunk vonni magunknak, hogy a, a különböző társadalmi intervenciók azok nem voltak összehangoltak. Bocsánat, a társadalmi, Bocsánat, társadalmi beavatkozások, uh -huh. tehát a társadalmi változás érdekében Már célzó, úgy ért, hogy a politikai tudom, akár, akár, akár helyi, helyi dolgok, Akár szakértői, uh -huh. de hogy ezek semmiképpen nem voltak összehangoltak, semmi ezek időben Ezek egyébként, hogy mondjam úgy, eléggé számosak voltak vagy pedig inkább az, baj, hogy tulajdonképpen ezek inkább jelképesek voltak, és nem Hú, annyira Hú, ebben erőse. most nem mennék bele. Számosak is jelképesek egyben. Jö, jel <gül> Így összetudjuk tudjuk foglalni hiszem, nagyon sokszor. Ezzel nagyot, uh, nagyon uh, meg kéne sértődni a bárkinek, mert ez az elmúlt uh, évtizedekben mind inkább, inkább elt igen. alkalmi és nem túl erős Igen. próbálkozás volt mindig. De az, az, az, az volt érzékelhető, hogy, hogy, hogy tehát nincsen számottevő eredménye olyan mondom, hogy az valóban a, egy jól megfogható közösség, egy helyi lakosságnak az életminőségét lényegében javította Nos, volna. Ti civilként mentek gyakorlatilag oda. Igen. De? Hogy most nehogy sértésnek vád, ugye én, mint a pesti ember, hadd kérdezek egy ilyet, hogy nem vagytok nagyon pesti emberek ott? Nem. Nem, nem is voltatok így? Tehát Ö, ők... Nem. Nekem, nekem nem volt ez a tapasztalatom. Az, az volt a tapasztalatom leginkább, hogy, hogy nagyon... Tehát ez a nem teljesen értem pontosan a kérdés hát, teré, de, de hát hogy a, a, a leírást amit nekem a programról, hát valahogy nem hiszem, hogy ezt a szöveget mondtad el azoknak, akik ott voltak, és akiknek az életéről szó van, hisz ez nekik így feltételezem nagyon elvontan hangzik. Tehát ők valami, valami sokkal konkrétabb, vagy egy ilyen emberi, hogy mondjam, megértésben az el a fontos nekik, Egyébként valószínűleg mindannyiunknak ez lenne fontos. A kérdés most... az előző kérdésed nem erre vonatkozott, hanem arra, hogy milyen De... ö, véleményt tudtunk kialakítani, hogy mik a hátrányos helyzetű is településeknek a problémái. Hogyha az a kérdés, hogy hogyan, ö, ö, milyen munkakapcsolatot tudunk mi kialakítani, uh -huh. meg hogyan tudjuk kialakítani a munkakapcsolatot, akkor. Ö, akkor azt gondolom, hogy ennek az az szóval, alapja. Értem, nem voltatek nagyon mondjuk értelmiségiek az első találkozásokkal. Az a, az, az alapja uh -huh. szerintem minden jó munkakapcsolatnak, akár különböző szakmák, akár különböző társadalmi csoportok között történik, hogy egyrészt az ember megpróbál megfogalmazni egy közös célt, ami mentén dolgozunk, meg igyekszünk együtt dolgozni, és hogy mindenki minél hamarabb találja meg ebben az ő helyét és szerepét, és akkor a különböző tudások, igények, azok, azok kiegészítik egymást. Most így visszamenőleg nem tudok neked semmi ilyesmiről beszámolni, hogy azt érzékeltük volna, hogy valamilyen városvidék ellentét mostanra, meg mindenképpen azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon jó és gyümölcsöző munkakapcsolatokat tudunk kialakítani mind a helyét. Megondolom, hogy már ez a, ez a kapcsolat, ez már szinte baráti, nem? Hát inkább azt mondanám, hogy egy erős bizalmon alapuló, uh -huh. és egy nagyon erőteljes megértésen, kölcsönös megértésen, és mindenképpen azt gondolom, hogy az a fajta bizalom, amiben látják a, a partnereink különböző szinten, akár a résztvevők, akár a településvezetők, hogy, hogy tényszerűen segítünk meg tényszerűen nem, nem csak látszott programokat viszünk oda, hanem valóban megoldásokon gondolkodunk, az, az eredményez egy partneri. És azok. Viszonyt. Akik, akikkel együtt dolgoznok helyek. Uh -huh. Azok mennyire, mennyire tudják, hogy mondja, mennyire képesek perspektívában látni ezt az egész dolgot, amivel mentek. Mert ugye, ahogy, ahogy te beszélsz, egy, egy komplex valaminek írod le, tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy valakinek segítesz, és akkor a probléma megvan oldva, hanem egy, egy egymás ágyazódó, nagyobb hatású és hosszabb távú valamiről van szó, hogy ugye ez az, aki ennek a, hát, hogy mondjam, résztvevője, nem akarom azt mondani, hogy alanya, mert tulajdonképpen résztvevője, de az ő érdekében is történik. Az, az mennyire képes ezt átvenni, és mennyire ö, tud ö, kiszabadulni abból a, hogy mondjam, dologból, hogy én most itt, itt egy, kapok egy lehetőséget, és ezt ki kell használnom, mert ez most jobb, mint ami eddig volt hisz a Ezt érdemes, um, úgy tudjuk elképzelni, szerintem nem érdemes nagyon más embereknek elképzelni azokat, akikkel mi dolgozunk, mint saját magunk, hogy minnyájunknak a megértése egy folyamat szerű dolog. Tehát bármelyikünk kezd találkozni egy új dologgal, akkor jó esetben abból egy piciny részt ért meg, és ahogy ez <gül> alakul, annak, annak látja egyre jobban a További részeit, ez olyan, mint amikor bele tekintünk ugye, egy csőbe, és akkor, és akkor először azt szük, hogy minden érthető, mert csak itt a legközvetlenebb dolgot látjuk, és ahogy látjuk, akkor az ugye egyre tágul. De hogy minden esetben az van, és ezt nagyon tudatosan így is dolgoztuk ki ezt az egész programot, hogy hogy rövid távon és nagyon világosan érzékelhető eredményei, sikerei legyenek az emberek számára, azért, mert, mert az fontos. Tehát ez mindnyájunk Akkor számára fontos. Akkor neveznek lecsósoknak? Igen, igen, mert hogy mi települési szintű zöldségtermesztéssel kezdünk, vegyszerment egy zöldségtermeléssel, ezt nagyon fontosnak tartjuk, mert ugye azt gondoljuk, hogy a, a zöldség az, az egy gyors siker lehetőségét rejti magában, tehát ez semmiképpen nem olyan, mint egy diófát elültetek, uh -huh. és akkor majd várom, hogy néhány év múlva mi lesz az eredménye, és ez, ez az a munka, ami mentén elindulunk, a résztvevőkkel is, meg, meg adott esetben a település vezetőkkel is, és ez egy több részű és több rétegű tevékenység, tehát egyrészt települési szinten el tudunk kezdeni kommunikálni az ökológiai Típusú alapú településfejlesztésnek a lehetőségeivel, mivel hogy vegyszermentesen termelünk, hogy ez ennek milyen következményei vannak a táplálkozásunkra, élelmiszerű rendelkezés kérdéseire, e, hogyan lehet a vegyszermentesen megtermelt zöldséget felhasználni, hogy hogyan lehet azon túljutni, hogy sok ember azt gondolja, hogy az egy szükségszerűség, hogy bió zöldségeket adjanak a Mondjuk talán évtizedek óta nincs honkáljuk. Ezek érdekes kérdések? Hát nagyon érdekes kérdés, mert hogyha neked 22 000 forint jövedelmed van, akkor az egy rendkívül érdekes kérdés, hogy egy szezon alatt néhány száz kiló zöldséget haza tudsz vinni, és le tudod tenni a család asztalára, és ez és egy nagyon érdekes kérdés, hogy nem egy paprikát nézeget egy család egy vasárnapi ebéd közepette, mert annyi út, hanem, hanem hogy annyit tudnak enni, amennyi jól esik. Tehát ez egy borzasztó érdekes kérdés. Tehát itt rögtön megvan egy anyagi motiváció is, amit ugye az angol úgy mond, hogy ez a közvetett jövedelem, illetve a megélhetésnek a, ugye azáltal, hogy nem Ugyan. kell megvennem, úgy, úgy, úgy ez egy jövedelmet jelent. És akkor ennek a mentén ugye mi tanítjuk is ezeket az embereket a, a résztvevőinket a iskolán kívüli felnőtt oktatásnak egy olyan módszerével, ami nem ez a frontális tanulás, hogy megtanulom, levizsgázom, és aztán utána gondolkodom, hogy kimegyek a földre, hogy mit is kéne csinálni, hanem ez egy folyamat, alapú tanulás, résztvevői alapú tanulás, ahol, ahol egyben történik a közösség fejlesztés, hiszen itt azért nagyon sokszor több éve passzív, munkanélküli emberek vannak olyan településekről, ahol nagyon kevés ingeréri az embereket, nem nagyon tudnak kiárni, úgyhogy, úgyhogy itt van egy ilyen együttműködésnek a kialakítása. Háj, ha bemegyek a Kosmába, de Most műsorát, Géza vagyok. Karsai Melinda és Réti Katalin a pillangófejlesztésekről ma a vendégem. És hát lépjünk akkor tovább, menjünk ebbe a távoli Csereháti vidékre, ami egyébként azt hiszem, hogy nagyon gyönyörű vidék, ugye? Igen. És Réti Katalin, aki agroökológus, a... E, e, képződtséget tekintve, az ottani ezzel a lecsókertészteti programmal foglalkozol. Ez a gyakorlatban hogyan működik? Milyenek az emberek, hogy fogadják? Egyáltalán milyen földen tudtok termelni? A gyakorlatban ez úgy működik, hogy jelenleg általában önkormányzati területeket művelünk meg, vagy pedig a település lakosai által felajánlott kerteket. És akkor egy Ilyen kicsit akkor elmondom, hogy hogyan indul be egy ilyen, Jó. mert szerintem talán úgy a legegyszerű Igen, megérteni, Igen. hogy ö, ö, miután kialakul egy együttműködés a, a település vezetés és az Egyesületünk között, és egy közös szándék, hogy szeretnénk egy ilyen prolecsó kertet elindítani, <gül> akkor Keresünk egy oktató intézőt, aki ott helyben lesz a felelőse annak, hogy a kertészeti munkát felügyelje, és a, és a általunk összeállított anyagot, pedig majd átadja az embereknek és a közösséget is formája és összetartsa. Hogyan hogyan tudsz kiválasztani egy ilyen embert? Mi a, mi a módja ennek, hogy megtaláltak a mondjuk a legalkalmasabb embert? Van, amikor álláshirdetést adunk fel, van egy, van egy elképzelésünk, tulajdonképpen nem igényel kertészeti képzettséget az, hogy valaki egy ilyen oktatóintézővé váljon. Elsősorban szerintem az a fontos, hogy, hogy valaki nyitott legyen, hogy valaki empatikusan tudjon közeledni azokhoz az emberekhez, az, akik egy ilyen új helyzetbe találják magukat, és hogy egy ilyen jó probléma megoldó képességgel rendelkezzen ez általában így. De van, amikor ismerős sikörből kerül ki valahogy van, amikor a vezetők mm -hmm. ajánlatára, úgyhogy általában meg szoktuk találni. Mert tulajdonképpen ez egy kulcsember lesz. Ő egy kulcsember, ő egy kulcsember, és akkor ő, ő neki segítünk elsajátítani a, ezeket a kertészeti alapismereteket a tankönyvünk alapján, és onnantól kezdve már ő fogja a toborzást is, ő végzi a településen, gyakran tényleg ajtóról ajtóra járva, bekopogva mindenkihez. Egy pillanat, tankönyvet említettem. Igen. Mi ennek a háttere? Mert akkor ezek szerint ennek sokkal... Hogy mondjam, fölépítettebb a háttere, mint mint, mint egyszerűen csak oda menni, és ott betanítani, vagy segíteni. Ez a tankönyv. Ez úgy került kidolgozásra, hogy az is, aki már rég nem járt iskolába, az is, aki ritkán olvas, viszonylag egyszerűen, sokképpen magyarázza ez, ezt a vegyszermentes kertészeti termelésnek tényleg az alapismereteit. Zöldségenként lebontva, teendőnként lebontva, szezonálisan lebontva, és benne vannak különböző kis ilyen közösség, meg személyfejlesztő feladatok is, amivel kicsit át tudják az emberek gondolni, hogy akkor honnan indultunk és hova jutottunk el, ez így egy szezontől elát. Igen, egy, egy, nagyon, nagyon, egy nagyon jó kis tankönyv, és szívesen forgatják is az emberek, mm. úgy veszük észre. Mm -hmm. Megelőzi a, a munkát valamifajta ilyen tanfolyam is, vagy, vagy közbe Nem, ez közbe ez, Nem, ez az a jó az egész Prolet programban, hogy, hogy, hogy egyszerre, egyszerre csinálom, és egyszerre tanulom, és így sokkal gyorsabban meg is tanulom, szerintem. És akkor mindig ott van a tankönyv, azt mindig vissza tudok térni, és akkor mellette vannak oktatási alkalmak, de az is úgy kell elképzelni, hogy nem egy ilyen beülünk az iskolapadba, és akkor írjuk a jegyzeteket, hanem közösen elolvassuk a tankönyvet, közösen megbeszéljük, hogy a előző tapasztalataink alapján mennyivel lettünk okosabbak az elmúlt időszakban, mit kell még megtanulnunk jobban esetleg csinálni, mik voltak a problémák, mire kell odafigyelni. Ez egy, egy nagyon gyakorlati alapú tanulás. A, uh, hogyha mond, beleszólhatok, ja, hogy uh, ugye ez a Magyarországon kevéssé uh, használt uh, módszer a és iskolán kívüli felnőtt oktatás, és ezen belül ennek a, a tapasztalati tanulás módszerét használjuk, ami kifejezetten felnőttkorban fontos olyan embereknek, akiknek vagy nincsenek pozitív iskolai élményeik, tehát itt arról szól, hogy egy gyakorlatban hasznosítható tudást. Hát mégis, még meg már évtizedek az előtt járt utoljára iskolába. Igen, igen, igen, igen. igen, igen. És ez ugye nem, nem csak a, szóval szerintem az is fontos itt kiemelni, hogy ez nem csak az ismeret, amit el sajátítok, hanem az a felismerés is, hogy még képes vagyok tanulni valami mm -hmm. újat. És akkor ez már kialakíthat egy olyan belső motivációt, hogy húha, hogyha ezt meg tudtam tanulni, akkor lehet, hogy mást is meg tudok tanulni. Itt, itt, itt ugye... Amit azt helyettem, hogy ugye olyan emberekről van szó, többségeben romákról, ugye, akiknek ezen a téren valószínűleg nagyon rossz élményeik voltak. Tehát az iskolával, vagy a hát ugye munkahelyről, munkahelyről, bocsánat, inkább csak a mikrofon mondom, hogy ne nyújj hozzám, mert nagyon bezavar, hogy a, a munkahelyről, hát talán is volt munkahelyik már nagyon régen, romáknak, nem romáknak ezeken a vidékeken, akár egész a rendszerváltozás óta ugye elvesztették az emberek a munkalehetőségeiket, hogy az az első lépés az, hogy történik, amikor, amikor valakit, hogy mondjam, megpróbálsz föllelkesíteni, vagy magad mellé állítani. Hiszen én azt el tudom képzelni, hogy az emberek nagyon mondjuk fásultak, vagy rosszkedőek, vagy én nem tudom, hogy, hogy élik meg ezt. Itt az egész program már egy, ö, ö, tehát különbséget kell tennünk a között, hogy most milyen szakaszban van, meg, meg a néhány évvel ezelőtt, amikor kezdtünk, milyen szakaszban van. Tehát az egész programunknak az a lényege, hogy folyamatosan egymástól tanulunk, és az egymástól való tanulás által is fejlődik a. A, a program. Ez azt jelenti, hogy minden esetben, minden településen a résztvevőket um, toborozzuk uh, egyénileg, ha kell, megszólítjuk őket, hogyha kell, akkor nem egyszer, hanem kétszer-háromszor beszélgetünk mindenkivel, elmondjuk, hogy miről van szó a félelmeik. Ez egy bizonyos uh, helyen történik, tehát mit valahogy, pedig elmentek ugye, a házaikhoz az embereknek. És és, és, és, és, és túlsegítjük őket a félelmeiken, hogy elmagyarázzuk, hogy itt nem kell vizsgázni, nem az a lényeg, hogy ő majd frusztrált lesz, vagy valaki mm. megszégyeníti, hogy nem tudja, hogy mit tudom én, mit kell a paradicsommal csinálni. Mm. Ö, és az volt a tapasztalatunk, persze a legelső településen, hogy ez nagyon ö, nehezen megy adott esetben most már. Ö, a terjed a híre a programnak, és azt látjuk, hogy a rész, leendő résztvevők és a résztvevők közt is van egy elég nagy bizalmi szint, ö, tehát már elhiszik, hogy ez jó dolog, jó működik, elmegy egyik településről, a másikra látja, hogy ott jó kedvűen dolgoznak az emberek, mm -hmm hogy itt nincsen csicskáztatás, hogy nincsen csomó minden, ami, amit ugyan megszoktak, de, de az emberi szívnek mégsem kedves. Azt hogyan fogják, hogy fogadják el, vagy, vagy hogy mondjam, értik meg, hogy itt nem egy alkalmazotti viszonyról van szó, mert az az érzésem, hogy általában az emberek, és itt teljesen mindegy, hogy milyen emberek vannak, az embereknek a túlnyomó többsége a munkával kapcsolatban mindig az a negatív élménye, hogy van egy ilyen, egy ilyen elnyomó munkáltatói magatartás, főleg Magyarországon, ez nagyon erős. Igen, szerintem itt, itt ez nagyon fontos, ez a felismerés, ami van, akinél hamarabb jön, van, akinél később, de hogy hogy magamért teszek. Uh -huh. És ugye ezért is nem, mi elsősorban, amikor beindul egy ilyen program, akkor az első évvel mindenképpen, de utána is arra koncentrálunk, hogy a megtermelt zöldség sorsa felől a résztvevők döntsenek, és mi eleinte nem is nagyon, inkább arra mondjuk, hogy fogyasztásra menjen, a családnak az élelmiszer igényei legyenek kielégítve, és utána már meg lehet beszélni a csoporton belül, hogyha valami eladásra kerüljön, vagy, vagy mit, hova kerüljön. Tehát ez az is jelenti, hogy, hogy az a gondolat, hogy ebből plusz pénzt lehet csinálni, ezt nem dobjátok be olyan nagyon hamar, hogy ne... nem ez az első. Igen, nem, nem ez dominál. Nem ez uh -huh. az első, mert szerintem először fontos az, hogy elsajátítsák az emberek azokat a készségeket, amik egyáltalán ahhoz kenek, hogy ezt megtermeljem. Fontos az, hogy elsajátítsák a, a rendszerességet, hogy bejárok valahova dolgozni, hogy ott egy közösség, hogy más emberekre uh -huh. hatással van az én viselkedésem, hogy, hogy az ő viselkedésük hatással ezt, van rá. Ezt ők is tulajdonképpen kvázi önkénteskét csinálják, mikor, mikor saját múgok Tehát nem, nem fizetik Na, őket ezért. Nem. Uh -huh. És ez nagyon fontos szerintem, mert ez, ez, ez tudja azt a... a Tényleg egy ilyen mélyről jövő szemléletváltás, mentalitásváltás hozni az emberek életébe, hogy ha, ha fölállok a kanapéról és teszek valamit, akkor lehet, hogy nem leszek rögtön millió most, mert mindenki rögtön millió most szeretne lenni. Nyilván én is szeretnék rögtön millió most de nem no, így ne. működik, hanem hogy valami. Szóval, hogy el kell kezdeni a kislépés, és a kislépés az tényleg az, hogy ezeket a tanuljunk meg valami újat termesszük meg az élelmiszert, és akkor utána el lehet gondolkodni, hogy hú, akkor lehet, hogy még van egy mm. nagyobb acska kert a ház mögött, mi lenne, ha azt megművelnénk, és akkor még egy kicsit extra is lenne, amit el tudunk adni. Mennyi idő a kezdetektől számítva, mondjuk a, mit megtaláltátok ezt mondjuk a kulcsember tetjejel, vagy nem tudom én, földet kellett keresni, mert gondolom vannak ilyen alapföltételek, amilyen kell az elinduláshoz és mondjuk az első ö, próbálkozásoktól eljutni odáig, hogy, hogy látják azt, hogy ez, ez működik. Hát és ez ennek pozitív első, eredménye van? Az első születnél már mindenképpen. Igen, De ilyen gyorsan? Nagyon az első szület az, amikor még az addig, akik kételkedtek is, akkor azt mondják, hogy amikor az első csomagretket visszem haza, és az első csomag spenótot, hogy hmm. ezek azok a termények, amik ültetéstől számítva 6 hét alatt már ott van, és akkor eleinte lehet, hogy valaki kicsit húzkodik, hogy mi lesz ezzel, majd biztos elviszitek meg. Nem, amikor azt az, uh -huh. azt az első terményt hazaviszem, szerintem onnantól kezdve azt érti mindenki, hogy, hogy akkor ezt magamért tettem. Van, aki a saját portáján is elkezd ültetni? Mi, mi törekszünk arra, hogy, hogy a résztvevő kertészek, akik belépnek ebbe a programba, ők kapnak vetőmagot arra, hogy a saját portájukat is megműveljék, és tudjuk azt, hogy nem mindenkinek van hatalmas kertje, ha ez egy kicsi kert, ha 10-20 négyzetméter, de akkor is, hogy kezdjék el már azért is, hogy akkor már ott a családban is egy kicsit úgy látszik, hogy akkor mégis mivel foglalatoskodunk. Úgyhogy igen, a saját kerteket is megművelik a Ha én nem tudom, hogy hány ember él egy ilyen faluban, de mondjuk ez hány embert érint meg, és aztán a többiekhez mit szólnak? Hány Hát ilyen... Hát, arányokban van, arányokba, nem tíz, tudom, 10-15-20 hogy... ember van általában egyik kertészeti uh -huh. programban, a többiek pedig, hát van nagy, nagy örömmel, szerintem elő, eleinte van, aki skeptikusan, de utána ő is már belép egy évvel később. Tehát többen, és tehát végülis ma, elterjed, igen, és ez aztán elterjed a, fogban, a híre, és nem... azért tényleg település függő, de van, ahol, ahol egy, szinte egy központi, a, a fejlődésnek egy ilyen központi szimbólummal lesz a prolecsó kert, mert ott elkezdődött valami, és uh -huh. akkor ahhoz kapcsolódóan jönnek újabb és újabb ötletek, akár a településvezetőtől, akár a, akár a helyi lakosoktól, hogy, hogy ezt hogyan lehetne becsatornázni másmilyen folyamatokba. Úgyhogy szerintem jó, jó a fogadtatás igazából. Az. Uh -huh. Én tulajdonképpen még erről a tanuláshoz szeretnék egy kicsit többet, mert hát ez nem vagyunk hozzászokva, hogy menet közben tanulni. tehát jó, Speciál nekem pont van ilyen tapasztalatom, de, de, de valóban, aki reguláris iskolai köretek között, tehát egyetemen, főiskolán, stb. tanult csak, az nem tudja azt, hogy, hogy például a világ más részein az emberek a közösségben képesek tanulni, és éveket töltenek egy stúdiummal, úgyhogy nem formális iskolának számít, hanem valami másnak, egy, egy közösségi tevékenységnek. Ez hogy működik? Működ... Ilyesfajta fajta működésről van ez szó? Ilyes fajta, uh -huh. van szó. Hangsúlyozottan, uh, ilyes fajta működésről van szó. Hangsúlyozottan ilyes fajta működésről van szó. Azt gondolom, hogy az egyik leges, legfontosabb uh, dolog volna, amit nem csak uh, ezen a területen, vagy hátrányos helyzetük is településeken, vidéken, hanem, hanem Magyarországon mindenhol el kéne kezdeni csinálni, amit tulajdonképpen két uh, fontos, uh, dologhoz kapcsolódik, ami, ami azt gondolom, hogy méltatlanul hátul kullog így Magyarországon, ez a egész életen át tanuló tanulás és a, az aktív állampolgárság. Amik, amik mind a kettő egy, egy nagyon fontos fejlesztési iránya az Európai Uniónak, illetve egy eszköz, nem egy önmagában lévő irány, hanem egy eszköz ahhoz, hogy, hogy a fejlesztési irányokat az Európai Unió tagországai el tudják érni. Emögött az a megfontolás áll, hogy, hogy művelt emberfők, kellenek ahhoz, hogy egyről a kettőre tudjunk jutni, és hogy, hogy nem, tehát egy ország vagy egy társadalom az nem jól vagy rosszul működő központi vízfejek által halad előre, hanem a, a, a közösségeknek nagyon erős szerepük van, nagyon erős szerepe van igenis annak, hogy egy egyén mit tud hozzátenni, a Ezt saját életéhez, olyan a olyan módon is érzékelt, hogy ezek az emberek valóban mondjuk tényleg önállóbbá válnak, mászorban is? Abszolút. Tehát egész egyszerűen fantasztikus fantasztikusan nagyon jó, közös erőterek jönnek létre, tehát ezek a, a mi oktatási alkalmaink azok, azok sokszor egy kívülálló, azt gondolná, hogy csak ott ülnek és beszélgetnek, és akkor mi történik, de akkor az sokszor ötletelés, hogy hogy legyen, kitalálják, akkor elmennek a polgármesterhez, akkor uh -huh. a polgármester másnap fölhív, hogy képzelt Melinda, ezt mondták, és akkor mi úgy döntöttünk, hogy holnap uh -huh. után lesz egy piac, Uh -huh. és, akkor, és akkor létrejön egy olyan közös erőtér, amiben mindenki, ez a, mi úgy hívjuk, hogy ez az ökológiai gazdálkodás tulajdonképpen egy ilyen legkisebb közös többszörös, ami, ami egy irányba tudja mozdítani az embereket. És ez egy nagyon fontos rész abból a szempontból is, hogy... hogy esetlegesen azok az emberek, vagy azok a csoportok, akik nem uh, szokták meg, hogy, hogy nekik véleményük lehet, vagy az, az annak súlya van, vagy értelme van, akkor ezen el tudnak kezdeni gondolkozni, és valóban beindul egy, egy párbeszéd a településvezetők és, és a lakosok között. És ez nagyon fantasztikusan jól működik. Kicsi, apró pénzre váltva, ez egy nagyon-nagyon fontos részem Történetnek. Tehát hogy a felnőtt képzés, meg a közösségfejlesztés, ugye az Magyarországon elhatalmasodtak ezek az ok és képzések a műkörömépítés, meg mit tudom én. Tehát mi hangsúlyozottan azt mondjuk, hogy ez nem ad a mi képzésünk semmilyen papírt, nem is szeretnénk később se. Itt a, a használható tudás. Mm a lényeg, szeretnénk majd, hogyha előbb-utóbb el tudnánk jutni arra. Igen, tulajdonképpen, ugye, azt elfelejtjük, csak közbevetem, hogy volt egy óriási paraszti kultúra Magyarországon, hát a világon, ami, ami kihalt. És az a tudás, az, az nem diploma volt, ugyanakkor az értéke az felbecsülhetetlen, mert Ma hát az emberek úgy próbálják a, a morzsákból összerakni ismét. Hát e, e, egyrészt, másrészt, meg nekik nem egyszerűen csak a régi tudásoknak a felelevenítéséről hát, van, van szó. Vagy vagy igen, igen, mondjam, igen. Tehát amit, amit nem úgy tudsz, hogy le kell, el tudod mondani, hanem hogy hogy, hogy nyúlsz hozzá. Tudom, hogyan, igen. De hogy itt nem mondom, nem mi, azért ezt mindig hangsúlyozok, hogy ezek ugyanakkor nagyon korszerű tudások is. Mm -hmm. Tehát, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy visszatanuljuk azt, amit a mm. d még tudott, hanem hogy a, az ökológiai gazdálkodás, a fenntartható fejlesztésnek a különböző irányai, azok nagyon jelentős fejlődésen mentek keresztül világszerte az elmúlt 20-25 évben. Ez, ez a tudás, ez ma Magyarországon nem hozzáférhető, tehát nincsen igazából reguláris képzésben, egyetemeken sem olyan képzés, ahol ez, ezt átadnák, és mi próbáljuk ezt is behozni és nekünk hangsúlyozottan nem a felső oktatás a célcsoportunk, hanem, hanem egy elejebb. Mert hogy azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy, ö, hogy azok a tudások, amik magas szinten megvannak, és tudjuk, hogy a fenntartható fejlődésem, a környezeti problémákkal kapcsolatban tulajdonképpen információ szinten minden tudása rendelkezésünkre áll. A között van egy nagy szakadék, hogy ezt hogyan tudom a gyakorlatba uh -huh. bevinni, és tulajdonképpen mi erre próbálunk még választalálni. látok egy mondjuk veszélyforrást, és ez pedig az, hogy akik, hát mondjuk szakmailag, támadhatnák, vagy illetve támogathatnák, mint mezőgazdaszok azok esetleg pont azért ellenzik, mert nem a vegyszeres, nem a, a hogy mondjam, a hatékonynak kigondolt mezőgazdaságra tanítod az embereket ilyenfajta ellen szélle nem Azért a hat, az ember személy szerint, én személy szerint már ökológiai mezőgazdasággal foglalkozom, vagy szermentes mezőgazdasággal foglalkozom, én találkozom vele, de ez a hatékonyság kérdése, ez, ez, ez nagyon vitatható, mert a milyen hatékonyság, a gazdasági hatékonyság csak az számít, hogy én x darab földről hány kiló kumpit hát, tudok -e gyűjteni. Egy bizonyos És ugye nekünk, mi meg igen. úgy gondoljuk, hogy a hatékonyság az, az, az arról is szól, hogy, hogy milyen társadalmi, milyen környezeti, milyen vonatkozásai egy vannak pillanat, egy, ott egy rendszernek. A körülöttetek. Nem, nem, nem, körülöttünk nincs probléma. De úgy, nem úgy, hogy ott nincsenek. Nem nem nem nagy, nincs. nagyban mi, gazdákodó, mit mi csinázz? Igen, szóval ez a lépték, ez nem, amit, ők amit ők mit nem, nem, nem, nem, ez nem ez, ez a, Nem nem, nem, mm -hmm. nem Tehát amit mit csinálunk, az ugye hangsúlyozottan kisléptékű és terelpülés szintű gazdálkodás, az ökológiai gazdálkodás, az mindig kisléptékű kell, hogy legyen, és akkor majd folytatjuk a zene után. Most című műsor talják a rádióban Bányai Géza vagyok, Kassaj Melinda és Réti Katalin a pilangófejlesztésektől ma vendégünk, a Prolecsó, ők a lecsósok, a Cserehátról, illetve hát Budapestek vagytok, de is de, de beli cserehátiak, nem? Na, nagyjából nem igen. Nem. Tehát ott abba, hogy hogy hát igazából nincs kapcsolat ennek a programnak a nagyipari vagy nagy üzemű megőzőgazdasággal, de azért a, a trólkodó vélemény rögtön az lenne ezzel kapcsolatban, hogy milyen hülyeség, hogy mit ökóizéket tanítotok a romáknak el, hogy megtanítanátok őket, hogy kell hatékonyan mezőgazdaságot csinálni, mint a nagyok, mondja mondjam így hogy csak mutatni tudom. Um, igen, tehát ugye amikor azt nézik, hogy hogy egy ilyen nagyon ö, ö, magas technológiát használó mondjuk holland ö, ö, ipari mezőgazdaságban egy adott négyzetméteren ö, ö, hány tonna paradicsom tud termelődni, és az mennyivel több, mint mondjuk, amit egy ö, hagyományos, vagy nem hagyományos, de természetes módszerrel egy ökológiai gazdaság megtermel, akkor ha csak ezt a két kilogram számot összehasonlítom, akkor nyilván van egy különbség, ö, Ebbe érdemes az beleszámolni, hogy az ilyen ipari mezőgazdasági tevékenységeknek az az egyik nagyon nagy hátulütője, hogy olyan magas szintű technológiai beruházást kénten alkalmazni, hogy a tényleges kockázata sokkal nagyobb, mert a tényleges nyeressége nagyon kicsi. Tehát ő, ő, ő annyi technológiát belepakol, ami annyi sok pénzbe kerül, hogy, Plusz, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy ő nem tudja megengedni. Tehát például ugye azok vannak más összehasonlításukban, ha ilyen ipari jellegűeket is összehasonlítik, egy sokkal kevésbé fejlett mondjuk marokkói termelő haszna, az nagyobb, mint egy holland termelő hasznájé, mm -hmm. haszna, mert, mert ő kevésbé fejlett, tehát nem olyan high-tech az öntözője, meg a mitőj, mit de az kevesebbe is került. És visszatérve Ugye a kisléptékű mezőgazdálkodásnak az a lényege, hogy elég sok munkát pakolok bele a tudáson kívül, és az ugye azt is jelenti, hogy, hogy és ez egy kifejezetten világtrend, és én ezt nagyon fontosnak is tartom, hogy ez az úgynevezett low -tech, tehát, hogy nem a nagyon legdrágább kütyükkel dolgozunk, hanem azokkal a dolgokkal, amik éppen csak szükségesek, az árésít sokkal nagyobb. Tehát lehet, hogy a Termés átlagom, egy kicsit kisebb, de ami haszon, amit uh -huh. elérhetek, az nagyobb. Tehát igazából az ilyen fajta érvek, amiket te szoktál emlegetni, az van, hogy csak azok emlegetik, akik nem eléggé tájékozottak ebben a termés átlag, meg haszon kérdésében. A programotok az az idők során eléggé elő, előre haladt. Volt még itt egy, nem tudom, hogy ebbe bele -e kérdezni, mert nagyon rövid időnk van, mert volt egy, egy sajtógynökség is, Uh -huh. Az működik még? Nem. Oké, okay, akkor ezt most ejtjük. De egy izgalmas dolog volt, mert, mert fiatal, Igen, Igen, Igen. roma fiatalok csinálták, és nagyon aranyos volt, és nagyon lelkesek voltak. Hanem van egy program, helyű, sajó, sajó és fő a lecsó. Fő a közös lecsó. Közös lecsó, ez micsoda? <gül> Ezzel a projekttel szerettük volna az, hogy a települési szintről a proletró program emelkedjen egy kis régiós szintre. Mm -hmm. Mert ö, egy kis településen mindent nem lehet megcsinálni, az az egyik. Másik pedig, hogy hálózatban mégiscsak jobb. Egymástól tanulunk, egymással fejlődünk, ö, mások a települési adottságaink, mások az emberi adottságaink. És Meg ezért ez sokkal jobban ki, -ki tudjuk, nyitja, ki tudjuk ugye használni a, a világon, az adottságainkat, a hogyha erősügy. nem kell mindenkinek mondjuk megtermeszteni a mindent, hanem az egyik, tegyük, ez volt mindig a példánk erre, hogy, hogy tegyük fel, hogy az egyik település megtermeli a zöldséget, az egyik település meg abból a zöldségből a káposztát. A harmadik település megtermeszti a tojást, meg a tyúkús, mondjuk, ami rögtön mehet be a többi település közétkeztetésébe is, és akkor, ha valahol meg esetleg nincs mezőgazdasági terület, mm -hmm. akkor ő megépíthet egy tésztaüzemet, és akkor ő meg a tésztát gyárthatja. De abba a De tulajdonképpen Ez azt is jelenti, hogy hogy ezt így már előre látták, hogy ez ide kéne, hogy. Igen. Fejlődjön. Ennek ez, a, ez az organikus kimenete lesz, az, a, az, a, az az érdekes ez benne, hogy, a ez a, a, ez a, afelé, hogy ez adja magát. A felé, hogy ez megélhetési Igen. forrásként egy stabilabb valamivé váljon, ugye? Ugye nyilván ebből akkor lehet megélhetés stabilan, hogy valahol mégiscsak a, a, a piaci viszonyok között működik minden, és ettől nem, nem lehet függetlenedni, meg nem szól, nem. De hogy, hogyha így, így úgy gondolom, hogyha egy együttműködve, és ezeket a, egymás, egymás, a települések egymást erősítve, és nem egymással konkurálva, tényleg a helyi adottságokhoz alkalmazkodva tudnak létrehozni olyan termékeket, amiket egyrészt a saját belső vagy hogyha én elköltök egy forintot, amit a saját településemen belül, vagy a szomszéd településen belül költök el, és ő is ugyanúgy az egy forintját nálam fogja elkölteni, akkor az a pénz az nem megy ki a mi rendszerünkből. Uh -huh. Már is benn maradt az érték és közben foglalkoztatás van, közben egészséges élelmiszer van, úgyhogy ezeket a folyamatokat szeretnénk, hogyha ezek a szinergiák tudnának még jobban erősödni. De jól érzed, tehát eredetileg ezt, ezt is így terveztük, tehát azt gondoltuk, hogy ez akkor fog tudni kiteljesedni ez a program, hogyha egyrészt van egy települési szintű része, ahol természetesen a település adottságainak megfelelően folyik egy települési individuális munka, de van egy lehet adott esetben egymáshoz közel levő település között egy település közti együttműködés, ami lehet a, akár a munkamegoztás szintjén, de akár az értékesítés szintjén, akár a feldolgozás szintjén, és megint hozzátenném nagyon erőteljesen a közös tanulás és a közösségfejlesztés szintjén. Tehát itt ugye minden egyes elemzés mindig megemlíti, hogy a kis települések hátránya nagyrészt abból adódik, hogy információhiány, elzártság Utazási lehetőségek hiánya. Tehát itt önmagában az egy komoly tanulási folyamat, hogy átmegyek egy másik településre, egy munkamegbeszélésre, és akkor rögtön látom, hogy mi van és hogy van. És De ez legjuk, most hogy ez ebben az, az esetben ma még a ti plusz igen igényli, a rendszerben belül nincs pénz, tehát nem termelődik pénz. Ez hisz most hisz még ez igen. egy természetbeni ö, kazdagodás ö, jelenleg. Hogy aztán később uh -huh. ez hogyan fog működni, azt nem tudjuk, de mi egy szakértői szervezet uh -huh. vagyunk, és, és ilyen módon az a dolgunk, Nyilván hogy azokat a... Piacra a lehet az első... Hogy azokat dolgokat, a igen. tudásokat bevigyük uh -huh. egy, egy, egy ilyen településre, amely helyben nincsen meg. Tehát, hogyha ott lenne egy közösségfejlesztett tudás, egy agroökológiai, egy, egy zöldségtermelői tudás, tehát ugye mi olyan tudásokat viszünk, ami nincsen ez, meg. Ez mennyire, ez most érdekes, hogy hogy nincsen meg, de mondjuk, hogy az évek során ez létrejött. Ez azt jelenti, hogy hogy van néhány olyan stabil ember, aki ezt tovább tudja adni nélkületek? kületek? Hát ezt még ne, ennél az nagyon az elején tartunk. Tehát törekszünk rá, hogy majd legyen, nyilván amikor majd kialakul egy ilyen stabil települési munka, akkor, akkor de itt nem tartunk meg Magyarországon, tehát ez egy, ez egy, szerintem egy abszolút rossz kérdés most pillanatnyilag, hogy, ne? hogy nem tervezhetőek a folyamatok Magyarországon. Mm. Tehát nagyon kiszámíthatatlan fejlesztéspolitika van, nem, nem lehet tudni hogy mi hogy merre tud menni, és az mindenhol az van, tehát hosszú távú fejlesztések az 5-10 évben gondolkodunk, tehát azt gondoljuk, hogy ha tudjuk a nemzetközi fejlesztési szintet tartani, akkor, és, és egy folyamatos munkát el tudunk kezdeni valahol, amit nem kell megszakítani valami miatt, és mondjuk 5 évig helyben mm -hmm. vagyunk. Mm -hmm és öt évig azon a szinten és olyan dinamikával tudunk dolgozni, ahogy kell, akkor abszolút el tudom képzelni, hogy azt a település ja, már önjáról lesz. Az igazi, az igazi lesz. beszél az, hogy, hogy ti képtelen vagytok egyszer ö, folytatni, és akkor, akkor képtelen vagytok levonulni a színről, igen. mert nem tudtok el se utazni igen. oda igen. pénz hiányában. Aha, igen. Hát igen, ez egy nagyon súlyos probléma. Igen. Volt itt egy... egy mi emlékszem, néhány évvel ezelőtt valamilyen kis ilyen batyú vagy szatyor közösséget próbáltatok szervezni, ami, uh -huh. ami ezeket a zöldségeket Budapestra hozta volna. Ez, ez bűködik? Vagy Miskolcra ez... hozta volna, Igen. vitte volna, kitte is, tavaly előtt próbálkoztunk vele, é, ami sok helyen működik már az országban, ilyen szatyörközösségek és Budapesten viszonylag jól. A Miskolcon nehezünkre esett azt a 12 embert megtalálni, aki stabilan egy szezonba vitte volna, és aztán um, idére úgy fejlődtek a dolgok, hogy, hogy amiről az előbb a Kati beszélt, hogy, hogy helyben uh, felhasználást uh, fogjuk tudni megoldani, és e felé ment a településvezetés, vezetés. felé döntött, uh, hogy egy részt a helyi közintézmények, másrészt pedig a helyi vásárlói közösségeket ez a természetesebb fejlődés iránynak tűnik Az másik Még azt mondja az ember, hogy rövid élelmiszer lánc, mi sokat beszélünk, ezt azt szokták mondani, hogy Budapesten ez a bűvös 50 meg 30 kilométer az, ami helyi élelmiszernek számíthat, de mi azt láttuk, hogy abban a volumenben, amiben az a mennyiség, amit mi, a szállítással elveszik az a kevés viszont van. nagyon árérzékeny uh -huh. a közönség, amivel mi nem is szeretnénk tulajdonképpen. Azekkel a zöldségekkel nem lehet a nagyban járakkal harcolni, mert nem is ez a cél. Uh -huh. Mi az? Ja, hogy bocsánat. Ezt elfelejtettük Merít mondani, hogy neki valamit, nekem, hogy mutatja. Mondja. Én már Tessék, látom, Katani. hogy ezt felejtettük elmondani, hogy ez a Sajó fő a közös lecsó igen, projekt, igen. ez a norvég civil Alaptámogatásával valósul most meg, és uh -huh. most indult márciusban, és most kezdjük a munkát így komolyan, úgyhogy nagyon örülünk, uh -huh. hogy, hogy erre lehetőséget kaptunk. Tehát ez a, ez a hálózatnak a igen. további lépése? Igen, igen, igen, igen. igen. <coughs> ez hány falut, vagy hány mekkora, Itt, hogy, hogy kell ezt elképzelni? Nyolc település, település érint, az az amiből uh -huh. négy településen fog most indulni új Polecsókárt is, és lesz négy település, akik pedig nem csak szemlívő, kert, kert, kert, kert. kert, kert, kert. kert. Uh -huh. Úgyhogy indulnak új kertek uh -huh. is, de itt tényleg a, a, a, a időrövidsége is az egyik, a másik, meg hogy, hogy egy ilyen nagyobb szabású projekt, itt most tényleg elsősorban a a közösségek aktivizálása, a cél az, hogy egy kicsit a szemléletet formáljuk, hogy, hogy kifejező, hogy egyáltalán megfogalmazódjon az az igény az emberekben, a lakosokban, a döntéshozókban, hogy, hogy ez az organikus fejlesztés, ez egy jó irány, és ez, ez mm. valóban értéket tud létrehozni egy településen, úgyhogy... Hát az igény megfogalmazása, már taná... túl vagyunk tulajdonképpen. Itt egy rövid, ugye az a kérdés, hogy mennyi idő alatt lehet szignifikáns, vagy lényegi eredményt elérni, és, és itt is valószínűleg nem fogunk tudni mindent megoldani ezzel a 16 hónap alatt, ami, ami, ami nem egyenlő 5 évvel, de próbálunk mindig abban a zsákban táncolni, ami éppen, éppen adottságként van, és és a konkrét kerteknek a beindításán, meg a konkrét együttműködések kialakításán kívül az is a cél, hogy települések közti fejlesztési terveket tudjunk kidolgozni. Nagyon határozottan megfogalmazódott nyolc település részéről, hogy ők mindenképpen az ökológiai fejlesztés irányába szeretnének elmenni, amit azt gondoljuk, hogy egy nagyon innovatív és egy nagyon jó dolog, és nyilván reméljük, vagy tudjuk, hogy az eddigi munkánk híre eredményei alapján jött ez a megkeresés a települések részéről, és ez egy nagyon, nagyon izgalmas munka lesz, és azt gondoljuk, hogy ez a modell, amit most elkezdünk részleteiben is kidolgozni, hiszen néhány évvel ezelőtt még a nagy vonalak voltak meg csak fejben, az, az használható lesz mindenhol máshol is az országban Ennek akár, olyan akár módban, is, hogy fel. Akár. dolgozott élelmiszer. Igen. Mi most igazából a, arra, arra törekszünk ezzel az egész programmal, hogy, a, hogy az elképzelések ki tudjanak fejeződni, hogy a lehetőségeket, az igényeket fel tudjuk mérni, és hogy ott, be, és akkor utána már tulajdonképpen nagyon sok minden lehet, szóval hogy mi azt szeretnénk, hogy tulajdonképpen csak teret adni ennek, hogy ezek a beinduljanak egyáltalán a párbeszéd a, a településvezetők és a lakosok között, a különböző kulcsfiguráknak, hogyha van egy jó elképzelés, akkor annak legyen fóruma, hogy ő ezt meg tudja fogalmazni. A, köve, segítünk, hogy egy, egy elképzelést hogyan tud utána egy cselekvés követni, aminek utána többe, egyre több és több ember tudok vele mozgósítani. Úgyhogy a feldolgozás az, az ugyanúgy lehet ennek a része, mint a megújuló energiák. Nagyon sok minden irányba elmehet. Itt ér körülbelül véget a beszélgetésünk, de hogyha valakit izgatna, hol talál meg titeket? www.bffd.hu még egyszer? BFFD Béla Ferenc, Béla Ferenc, Ferenc Dénes. <gül> Valamint a közösségi oldalakon a pilangó fejlesztések néven. Oké, okay, de beleírjuk, hogy pilangó fejlesztése, hogy okjuk, fenökszerű. Igen, köszönöm szépen, kasi Merinák és elkéshetik átannak, hogy ma velünk voltak és hát remélem, hogy Köszönjük a, a lehetőséget. Mi is. Sikeres lesz a programjuk továbbra is. Ea da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da E alom malo malo malo malo malo malo malo da da da malo malo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 Eh, aluma, luma, luma, luma, luma, luma, luma, luma, luma, de ne baanchengam deviragom, hajee mo De ne baanchengam deviragom, majee mo deviragom. Da da da da da a malo malo malo malo Loma ta e da da ta da da da da da A homolatni a lehető legnagyobb mulatsó kinti verletekkel. Na na na na na na, nem tudom, mert igyekszem. Mulatsó kinti verletekkel. Na na na na na nem tudom, mert igyekszem. Alomalom alomalom. Tájra tájra Elő, elő, elő, elő, elő, elő,